А на три копійки можна мріяти тільки про темну, темну, абсолютно дармову печеру. Загальний висновок вони всі нікчеми. Ну хіба що крім като на біду я не лесбіянка, а то би склала хлопцям компанію. У мене болять щоки, а Юшкова намагається провести зі мною виховну роботу. Ні, я не буду реагувати. Нехай звертається до стовпа. Що вона й робить? Як ти могла так про Марка, про мене? Так, відповідаю я. Що так? Що так? Він же мій чоловік. Ти раніше не була такою жорстокою, заявляє вона. Шкода, що Настя не вміє читати. Її словниковий запас збагатився за рахунок латиноамериканських серіалів. А такі високі слова погано звучать на смердючих городах. Цікаво. Ігор запрошував її в Савой. Катю, Катюшо, ну будь ласка, ну поясни мені, що ти мала на увазі. Невже це правда? Та ж відповідай. От ми вже плачемо. Виховання стійких олов'яних солдатиків в умовах – Щасливого дитинства – брудний і негуманний експеримент. Над Настею його не проводили. Мені її шкода. Вона – Насте. В мене місячні почались під час Олімпіади в Лос-Анджелесі. А у тебе? Я збила її з пантелику. Вона тяжко зітхає і хитає головою. Аромат дорогих парфумів лоскоче мені ніздрі. Зупинись, мить. Прекрасна А я напилась Я хочу вибачитись Я навіть згодом Зроблю це А в мене під час московської Сміється вона Мені теж смішно Я хапаю її за плече І пригортаю до себе Ми регочемо як божевільні І падаємо з єлизаветинського крісла Ми заялозили її Версача і мої П'ятидоларові шорти по траві. Ми обнялись і поцілувались. А в юшкової губи були м'які, а в мене покусані. «Пробач мені, я п'яна», сказала я, заспокоївшись. «Так», – відповіла вона і багатозначно подивилась на мене. «Ну, збрехала я, Насте, не хочу про це говорити». «А під який вид спорту в тебе тої? Ну, під гірські лижі». Мені знову стало смішно, брехункати, ти, і безсоромна до того ж. Ми лежали з нею на траві і зітхали. Над головою було звичайне небо. Там жили люди, які пішли від нас. Якщо поставити на зірку дзеркало, а на землю телескоп, то дивлячись у нього можна побачити, що було на землі давним-давно. А якщо встановити дзеркало на місяць, то можна побачити себе шість хвилин тому. Ті, що пішли, живуть між місяцем і тією зіркою. І десь зовсім недалеко. Їх, напевно, можна навіть сфотографувати. Я рідко буваю хорошою і розумною. Частіше п'яною. Але юшково мені шкода завжди. Усі знову за столом. Ігор Львович розійшовся не на жарт. От що означає вчасно зробити непристойну пропозицію. Літні чоловіки, як жінки, люблять вухами. Або більше нема чим, або нарешті навчились. Като – шикарна жінка. А я не хочу її слухати. Мені її не шкода. Але я все-все за нею визнаю, а вона за мною. Коли вона побачила мене вперше, то сказала «Привіт, я Като, а ти як хочеш». Це по-перше. По-друге, я заборонена тема. Ми все одно помиримось, а ти будеш винною. Для мого посереднього інтелекту ця фраза була занадто довгою. Я не зрозуміла. Просто вивчила на пам'ять. Катоа декламувала тости про іменинника. Зараз була тема про великий розум.